Ema itza horien aztertzeko gurekin dagoizuntane guzki urteaga soziologoa Euskal-Lehiko Unibertsitateko erakaslea. Egunon? Egunon? Eajutaren garaipen argia ikusten da, o interpretada iteke, jendea pasaden legialdiarekin pozik dela? Haur gizena da... Eh jotak e, akiiki irabazi ditura haututakunde hauek la urte hogeita zazpi esarleku lortu zituen eta kasune honetan beste big gehitu zeizkio eta bozk, botoetan ere amau mila boto irabatzen ditu naiz eta parte hartzea batka kot zazpi beheragoa izan den beraz, argiki gerran daiteke penehauek irabazi duela hiru probinzietan lehen aldardia izan da, eta bigarren aldardiarekiko alegia EH bilduriiko diferentzia eh, ahunditu egin du Ebildduk EH hoita eh, bat esararekur lortu baihiitzuen dura urte eta kasuennetan hamaz zazpi lortu betitu. Alata guztiz ere, atxeoelduren emaitzak nahiko onak dira, kontutan izanik, azken iru hautezkundetan emaitza kaxerrak lortu zituela, bereziki azken bi hauteskunde orokorretan, non ekainaren oitaseiko hautezkundetan eunda barroita mila boto lortu zituen, eta kasuanetan ikusi da, ba, iru hori eta mar boto berreskuratu e egin dituela. Ez da hitzuli bimiliata amabiko e mailara, baina alata guztiz ere, ikusten da, berriz ere, berpiste prozesu bat ezagutzen duela ezkarra eh, hartzaleak. Mm, Justuki, inkastek emaiten zuten eh, Podemos eta EH Bildu urbil izanen izan entzirela azkenean bada 6 jahlekuko aldea. kanpainak du diferentzia egin, no oh? Ba, izanen, kampaina baino lehentxeago eginak izan ziren e, sondeoek, eragusten zuten, bat diferentzia eskainu bat edo bikoa izan zitekeela. baina gero, kampaina benetan hasi delarik, hor diferentziak hau egin dira, eta e, e, azken sondeoek, eragusten zuten, iru edo lau eserrekuko diferentzia izango zela, kaso honetan, seiko diferentzia izan da, eta hor, hainbat faktorek jokatu dute, batez ere, Podemosen ba, emaitza e, aski makalean, Alde batetik bere definizio eza, e, programa espezifikorik horik ez dudukitzea Euskal Duton Mierkide horako, eta ikusi da ere hautatu zuten autagaia, legia e, e, pilizabala, ez dela egokiena izan, esperientzia politikorik horik ez baitzuen, eta fondo politikoa faltazitza eolako, eta hori kampainan eta beriziki debate elektoraletan oso nabari e, geratu da. Mm -hmm. Erabakitzeko eskubidearen aldeko lege biltzaga izanen dela, azpime jatudu atzotxean ahan adibidez, beste batzuk ere bai, abertzalak eta podemosen emaitzek soeginez, ala ere gehien hori jadanik bazen haitzineko legealdian aldean, aldaketa bat e ekartzen du panorama hunek? E, diferentzia duela urterekin zen, e, Erabakitzeko eskubidearen aldezin aldardiak bi aldardia bertzalak zirela eh PNV está eh e, e, e, Bildu. Kasu honetan, ikusten e, da hirugarren alderdi bat gelditzen saiela, eztzena abertzalea bainan erabakitzen eh e, eskubidearen alde dena, iruek, eh 57 eskainu e, lortzen dituzte 75en gainak horrek suposatzen du %73 e, alegia horrek adierazten du ba, legebiltzarreko 34 e, denak erabakitze eskubideen alde direla eta horrek ematen dio transversalitate gehiago eta gehiengo kalifikatu oso nabarmena no eta horrek azken finean ba e, diferentzia kualitatibo bat eta baita kuantitatibo bat ere suposatzen du <hazitzen> Indar espainolak sogiten badituguen, espainol klasikoak, beherakada azpimarra garria da, sozialistak eta e, partido populara bederatzi jahrekurikin egoiten dira. Horretu behar da, bo, bestekonk testu batzera, behinan 2008an ezkerra behitzala legalizatu azelarik, horretu gobernoa osatu zutela, behalderdi horiek. Beherakada hori, hain urte gutxiz, nora esplikada aiteke? Horretu si zen jadanik... E nabiko eh, hauteskundetan eh, alderri sozialistak eh, gainbera bat ezagutu zuen hoita bost eserrekutik haeiiera pasazelako eta kasu honetan haaseeitik bebera atzira pasa egiten da eta hor argi dena da adarri sozialistak ez duela profil propiorik ez duela bere perfil baskista landu eta espaini osoan mantendu duen diskurso bera, mantendu duela baita ere euskal autonomiarkideguaan Horrik gehitzen malzaio bere kanpaina t Lizatzen, edo espainiolizatzen saiatu dela, Pedro Sánchez 29 gotan etorri da eskal autonomiarki degora, eta gogoan izanik, bazken finean, eh sozialistak eh estatu mailan bai historian ezagutu dituen emaitzarik makalenak ezagutu dituela, ba hor azken finean espiral edo dinamika negatibo batean sartu egin da eta e, pixkanaka bere zentralitatea galdu du aldarri horrek eta bilakatuta da alderdi aski marginala. Eh dugu badugu alderri popularrei dagokionez eskaino bat galdu egiten du, baina gehitzen bad ditugu hiru alderri benetan konstituzionalista birenak, alegia alderri popular, alderri sozialista ta ciudadanos Euako hogeita lauk kagots amabil dute eta hemez zortzi legia, oso maila historiko apalean kokatzen dira eta argien dagoena kostagingo zailela ba, eaen urrengo legialdian planteatuko diren debate naguietan eragina edukitzea eta horien e, artean badan noski estatus politiko berriarena eta eraagittzea eskubidearena. Mm -hmm. Sozialistek. Er, emaitza txakak izan ikan ere badute aukera manatzen aritzeko Eajotarekin ala gehtatu zen azken legealdian. eszenario bererat buruz, abian gira Eajota eta sozialisten ahteko akordio bati buruz? E, Argide da hor e... Gau elektoralean azken uneraino eh, eskainu bat izan zen Bizkaian, eh, kinkalarrian, eh, EH Bildu eta pnu artean oso botz guztiren gaitik PNU-eak irabazidu, eta horrek panorama zeharu aldatzen du aliantza eta paktua iragokiona, zerren eh, pnu eta eh, soek lortuko lituzkete horietan ezortzi eskainu, eta horrek egingo absolutua emango liokete. Argidean da oso esten atogi favorablea dela pnu eren, segurtasuna emango e, nioke azken binean, ba, bai aurrekontuak eta bai lege nagusiak entzinera eraman analizateko, alata guztiz ere, planteatuko den galdera da urrengo lagurteetan, peneoek zerregin nahi duen. Ia jarraitu nahi duen ba, azken lagurteetan ba, mantendu duen politiko, e, politikarekin, zeinek zentralitatearen, transversalitatearen eta moderazioaren apostu egiten duen, baina horrek badu koste politiko bat, eta da, azken finean, erreforma hundiak ez direla, haintzinergara eh, maitean, bai azkunde ekonomiko eta emplegus horreari dagokionez, bai bake eta elkerrizitza mailan, eta batez ere, ba autogobernu eta eroakitzen eskubide mailan. Legia, arrisikoa da, azken finean, imobilitatean egoitean, aldi, izpenduguek erabakitzen badu, azken finean, Ba, proiektu haundi nahi batzuk edo ambizioso batzuk haintzinergara emeiztea eta artean kokatzen da e, estatus politiko berria ba, ezkerra batzalean beharra izanen du, eta horrek suposatzen du, azken finan ba, aliantza sistema aldatu daitekela ba, e, haintzinergara eman nahi dituen proiektuen arabera mm -hmm. Aden, Euskal, derdi, autoa autua izanen du eguzki urteaga, mileska egurekin izanik goiztuntan, emaitzen naztertzeko eta bestaldi bat arte Berri Berri Legebiltzareko auteskundak utzidituzten emaitzekin segitzen dugu goizuntan eta bigarren indaga Euskal Euskalegia Bilduko Bizkaiko zerrendaburua gurekin dugu jasone agire, egunoan? Egunoan. Atzo haratzean pozik agertu zirezte, ala ere ezker subiranistak lau jarleku galtzen ditu. Bai, baina kontutan neukin behar da, orain beste indar politikoa daukagula gu eta oso posik gaude, e, jo, kera gorantza delakoa horreko hautezkundean aldean, ba, uno, boto asko eskuratu deitugu, horrekoan ba, euneko, botoen euneko amairu bat edo nuen, eta horrengoan euneko gota behar uste du, bada hola motiborik e, posik egoteko. Gaino ez da bakarrikoa kontu kuantitatiboa bat, ez da bat, da, kualitatiboare, bat, darte, hautezkun dagoetan, lortu dugu gure bote maia, gure militantzia, ba, zagit, e, ilusioa pistea euren artean, da, gogotsoa aritzea, eta ikustea eurek, ba, bueno, gauzak beste modu baterain nahi ditugula, eta asigaraela egiten, eta, bueno, jokera hori izango dela, hobetzen juengo dela, da, gaude oso posik. Eta hori, lau galtzearen nahi adan, matematika kontua beste indar, politiko batean lehian zartzerakoan, ba, Horrela izan behar. Bai, hori da Podemos, eh? Eta, Lai. lehenako, aipatzen e, genuen, sortziak aitzin, eguzki urteagarekin, berro da? E, Euskal Herri bilduren kanpainak desberintasuna egin duela Podemosen aldean, zuen kanpaina onaren gakoak e, zein izan dira? Ba, nik uste izan diren alde batetik irudi aldetik beste oso kampainan garbia izan da, E, eduki aldetik ere, guk e, bein eta berriro esan dugu akordio zer nahi dugun, eta zer beste alderrik ez dute argitu izan, bueno, zer gertatuko den, e, e, lehen botu ekin hautezkunden usten guk hasi datik esan dugu argitagarrik, e, akordio zabalak nahi ditugu, herri akordio nahi ditugula, e, bai, e, e, bai egiteko, ez balderi bai Podemos ekin baurrera egiteko, eta buru jabetan, eta arlo sozialean ere bai, ez? eta gero bezalde batetik ere bueno, eh gizarte sibileko hiru eh zerrendaburuak Bizkaia Arabata Gipuzkoaak esate baterako eh, gizarte sibiletik gatoz, ez tareko beste igual freskota edo mandiola, eta, bueno, erabilitzaterik edo kertutasun bat. Danusotana, ez guzti horren batuketa edo izendala, dala kanpaina honen eh zeikite, eh kanpaina baino naizatea, ez gaur Euskal derdi jeltza lehal karrikin Podemos eta zuen harteko erriakordioa defendatu duzu, eh, kampaina denboran. Emaitzak ikusita orain, sinesgarri e, gelditzen da, aukera hori ikusi ze aiotak ari eskoak aski libreditola. Eta ezpada egiten erriakordio hori, pentsatzen duzu, auta baten aurkestea, lehen dakaritzarako? Hori bueno, ikusiko du gorro bat, batuko bera eta horre zertuko da, baina... Guk e, berriro esaten dugu akordio, erri akordio azmeditu gula, orain e, leheu bizarrean irruetan magoz ezartekutik e, berroetan mazazkira, aldekoak e, izango dira, horuan berriro esaten dugu bat ez ere euskalderri entzaleari, horren bueno, aldeko apustua egine izela, hori izango da, e, zaida hoen konpumide bakarra edo, arlo sozialean aurrera egiteko, baguditu murizpetei aurrera eginteko, e, Arlo horretainak izate bezala. Uh -huh. Ejandozu, erabaktzeko eskubidearen aldeko jahrekoak beha eta mazazpi izanen direla. E, Lehen aldikotz ere izanen dela behitzalea ezten aldehdibat erabaktzea eskubidearen alde dena. Hor, nun ikusten dituzue aukera pa eusuak, zein dira jojatzeko bideak? Egozue jojatzeko bideak direla, e, ninen gore bauri, azandua nahez. E kompromiso lortu nahi dugu ez alderdi bi horiekin, ba horretan enboruja betsaren eh, arloan aurrera egiteko eta hor, aurrera egin dala eh dugu ba, arlo sozialean aurrera egiteko ezta ez bueno, eh, ba buruzko hitz ez ez ezateko eta nikuz utzuet eh marko eh estutasuna hon markoluko alderdi hien partitiboa horretan aurrera egiteko gure aldeti nei za estutasun osoa daukagu eta horretan egingo dugu lan, beti esan dugu eh guk ez dugun e, gobernuan egotea, baiz gobernatzea, zaure botoi eskuratut ditugun bote horiek, baina e, proiektu sedat, proposamen sedat zeniburuan, ba, sendotzeko. Mm -hmm. Josone Agirre elgaha agusto aitzin, Espain gorianei iraultza aldarikatu <laughs> duzu ek kanpaina unen denboran, Emazte gehiago izanen da gizon baino, lege biltzarrean, biriona? Bai, oso ona, oso ona. Ez bain gorrien egirotza, gauza, polite izan da, eta berez ez da izan e, kampaino horretan programatutako gauza, bai, era datorre garako artikulo polibatetik dator eta defendatzen zuen e, artikulo horretan e, kazetariak, ba bueno, zelan, e, zehuzan moitzen azidea la, ez, ezke, ehatxe e, bildun, ez da, eta... Lehen ezan duzu, aipatu duen hori, ez aldak eta dozoraitik izan da enona e, kanpaina hau gara. Igual izan da hori beste irudi eta arte degonda, emakume asko gara, eta gainera emakumeok gure lekuan bete nahi duen emakumeok eta espengorrien hau bueno, hartu dugu apurra simbolotzat beste dozin izan liteken, edo beste emakumeen batzuntzako, beste, beste simbolo batzuk izango diresta, baina, bueno, eguritzak unportantea da hori espengorrien dira utzela jarre daba dela, Eta gure emakumeion indarraren erakusle baina, bueno, eske askore batu dira iratza horretara zei eta na hori jarrera kontua ba da ez hemenude poi gaude arro gaude garenaz, eta, eta ekin eta goretzko horrekin ba, bueno, kurrra horrekin simbolizatu du, bizzone eska askore batu dute irautza horretara. Mm -hmm. Jason Hagi Euskalgia bilduko Bizkaiko zegenda burua, Mil gurekin izanik, goizuntan, eta bestaldi batartete. Ez zuei, ezkerrik asko zuei, honda bilik. Ara eta jakintzazue jasone agirek onartu duela gurekin izaita zuzenean goizuntan, gomita egina zen alderdi guziar, zuzenean ez ditugu entzunen, baina beren jardokitziak Laster Pili Zabala, Andoni Ortuzar eta Idoia Mendia entzunen intugu Laster. euskalirrateak.eus, euskalirratean web gunea erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun euskalirratiak.eus webgunean. Eta justuki, elgarrekin Podemosek sartzi ikusgahia egindu lege biltzarean aurkestentzen lehen aldean Amika jarliku lohtuz, ala ere inkestek gorago emaiten zuten, ea txe bilduren pareko, Pili Zabala lehen dakariaren iardokitziak entzuten ditugu. Euskal gizartea aldatu da. Politika egiten den modua, kanpainak jarrerak aldatu dira. Baita zer gaietaz, ez ditugun ere. Hala ere, gaur, Euskadin gauza asko gertatu dira. Gure maitza historikoa da, hori errealitatea da. Gure lehenengo hauteskundeak izan da, legebiltzarrean, inoiz, inor, ez da sartu amaika eserlekoekin gaur kontxoliratzen da gure esparru politikoa emaitza ona da eta arrogaude zin nagizuet lanak tinko eta gogotsu egingo dugula gu hauden tokietan gauza kobeto doazela ikustarazteko erakundek hobeto funtzionatuko dute gardenak izango garelako demokrazian aurrera pausoak emango direlako eta gezarte politika hobeak egingo direlako Emaitza historikoa da, bai, baina ez gara konformatzen. Horregatik ez dugu ospatuko lortu ditugun amaika eskainoak ere. Euskadi hobea nahi dugu, aukera gehiagokin, eskubide gehiagokin, non inor ez den soberan egongo eta gure etorkizuna erabakitzeko aukera izango dugun. Eta hori guztia lortzeko langogor egin beharko dugu. Hori da elkarrekin podemoseko bizon eta emakume guztiek egingo e, dugun ardura. Gaurtik aurrera gure herria arduraz errepresentatuko dugu. Erakunde indartsuagoak eta prestatuagoak eraikiko ditugu. Ordezkari honenak izan berbehu eta horretarako erakundetatik kanpo dagoen jendea behar dugu. Gure erronkak hauek izango dira. Gehiengo sozial berri bat osatu, tablero politiko berri bat eraiki eta Euskadin aldaketak gidatzeko gai izan gizarte aurreratuagoa desberdintasun gutxiagokin inklusiboagoa eta jasangarriagoa lideratu. Pili Zabala elkarrekin Podemos eh, zegendaren lehendakari gaia entzuten ginoen, eta pasatzen gira Euskadiko ezkerra edo Parti Sozialista de Euskadi, sozialistak beraz, entzutera gainbera ikusgarria izan dute Podemosen sartzearen ondo horioa, besteak beste, iduia mendia lehendakari gaiaren hitzak. Alderdi desberdinei dagokigu lan egitea Euskal Gizarteak dituen erronkei aurregiteko. Eta hemen ditugu bederatzi legebiltzarkide sozialista Euskadin zerbitzu publikoak defendatzeko, desberdintasunei aurregiteko, kalitatezko enplegua sortzeko eta ezberdinen arteko elkarbizitza sustatzeko. Emaitzatxarrak izan ditugu argi dago, baina bederatzi legebiltzarkide ditugu hemen. Euskadi justu eta solidariago bat eraikitzeko buru belarri lan egingo duten bederatzi sozialista. Eta bukatzen dugu gure itzulia atzoko irabazleekin eta Eusko Alderdi jeltzaleeko do PNVko, andoni orduzak buruzakia jentzuten dugu. Gaurkoen maitzak ezagutu eta gero zera esan behar dugu. Eusko Alderdi jeltzalea Arro sentitzen da lortutako emaitzaz. Arro. 29 esaleku hauek arrotasunez, baina apaltasunez eta erantsunkizunez hartzen ditugu. Eskerrik asko Euskadi, zuen babesa horren argi eta garbi azaltzeagatik. Eskerrik asko, benetan, benetan eskerrik asko. Danadala Euskal Gizarte osoa sorion duhiar dugu, eta beste alderdiak ere gaurko hauteskundeak normaltasun, demokratikoan ospatu direlako, normaltasunean eta bakean. Gaurko emaitzek zera usten dute garbi. Euskadi desberdina da, Euskadi desberdina da eta gaur garbi geratu eginda. Eta gauzak egiteko modu desberdina daukagu. eta hori argita garbi ere geratu da argta garbi. Herri honek aurrera begiratu nahi du Etorkizunari begiratu nahi dio. Eusko alderdi jeltzalea gauza izango da emaitza hauek appaltasunez eta ardura osoz kudeatzeko. Ez ditugu hauteskundeak irabazi oiarttutak agertzeko, edo dominiak bularrean jartzeko, ez. Autoskundeak irabazi ditugu gure programa eta gure helburuak aurrera erat, ateratzeko. Aberri bezala, azteko, lana sortzeko, lan gehiu eta lan obea. Industria bultzatzeko, zerbitzu sozialak bermatzeko eta hobetzeko, bizikideetza eta pakea sendotzeko eta autogobernua ontzeko. Zertarako? Gero eta askatasun gehiagoz erabaki alizateko geure etorkizuna. Euskadi buru batxarrak lehendakariarekin batera bihar bertan erabakiak hartuko ditu. Ez dago galtzeko denborarik, alderdi guztiekin hitz egitego prest gaude. Eta horrela egingo dugu Euskalerakundeak erakundeak alik eta harinen eratzeko. Hori da, gure konpromisoa. Hau da, Eusko alderdi jeltzalearen itza. Andoni Oxtosarre eta Jota PNVko buruzagia ez dut